نه مونږه په شاف و باې وکړو پرات کوول که چې خاص چې کمو باین ب نفسي دی او لا ی میون بایان او دا له به مونږ دیر زور ورکاو چې په خاص دی کتابله باې چې کمو زیادت په خبرې واحد جایزه نه دی لکه داس اوت او د خبره مونږه وکړه او سلور چا کې سالور چا اوزارروونه مونږ چا, چا باې وکړو شافو لادرې خو پاتې دي خواخیر دوه صبر خصو نشی شي کولی او شافو چې مونږته دومره صبر و دوه صبر به د چاپلار وکي اخیر را وچت شو د به مونږ باې اعترا کوو دی د یو دوه اعتراونه دي دی, دی, دی شافیو د طرف نه چې وي ملابل ته مس کوې په خپله پعملې کوې مونږ تهواای چې زیادت کتاب کتابله په خبرې واحد س نه دی جایز نه دی او په خپلهکړ دی دازه دویته راځونه را باندې سگه کی بیر ګرمه تیرځونه را باندې کی او دا غیب جواب جوابو دا غورا په جواب کې پدې لړ مو حاللی د وزوجستاني به حدیثه وسیله لا به قولی حتتن کې هدا جن غیرو داسې د بلا زیره هم ولادي ته آسيو مساله ته مطبوس خووو جوابونو وم یاد کی مساله معلومه شه مساله دادا یو سره دی هغه خزل ادري طلاق ورکړو سو طلاق ورکړو بیا د دې خزي عدهت چته شنو بل خاون سره سو کو نکاح کو. بس کور سمرا نو غه ولم سو ورکړو تلاق ور کد له ولورو سپای و خزانه و نا غالم سو ورکو تلاق چې تلاق ور چې وخت تیر شو هي دت شو تیر شو نو د مجرون جنونو تا مسکالو کوې خو خدنه چې بیا غیرا نه تازه کو خبر وانه پوسوي نو دای چې کم نه وی بیا راو کو نیکاسو کړه دا د چنیکاو کړه د بیا زوړ خاون سره دا زیرو متر گاړه ده دا نیکه شو کړه منس کې په کې نوې خاون راغلل کنه دا او درې طلاق ور کړو طلاق سور کړو درې او بیا په کې منس کې نوې خاون راغې نو دی دې سړی چې دا دوه باره نکاح یې خزه سره وکړه نو دې بیا د درې طلاق مالک ته سو طلاق درې توتلا کو نو لکهواز 0 متر دا څه لکه څنګه ویوا دی سي کړئ دا د باجړو خبره دا شی اتفاقي خبره دا دا خبره خو څه دا اتفاقي دا او دوه مسالې تاسو کو یو سړی د خزله طلاق ور کړی دی یو یادوه تدریو نا کم تدریو نا کم یو یا نو دی کې خو پرسکه چې دد عدت ته شو تیر شو دا بل خاون سرهنیکا کوی شي که نه د زړ سر هم کول شي او بل سره سلاقدرني دي که نه یو یا دوه دي نو په عدت کېدن نه زوړ نووي خاون لاهخت ه چې را واپسې کې خو ت ته شو تیر شو نو دا سر سرمه سرم. <متنی> کا کول شي بلوسره خو کپرس کدي خاوونو سره سوکړه نکا وکړه نو دغه ما بقیا مالک ته دې کوم اتفاق ته خدا دی کتاب کې صحیح سیدا یعنی ک یو طلاق ورکړن د دوه دو مالک ته کدی ورکړن د یو سر دی مالک ته خو ښه بله مسله را لا یو طلاق ورکړو یا دوا اوبې د څه شو تیر شو منکه په کې کم کمونو بل خاووم راغی یاره دی خزی دا ید تک تیری دل نو رسو بلخون سر سوکړه اختیار وکنه که د سره کوله کو بل سره سوکړه نکاو کړه چې بل سره سوکړه نکاو کړه هغه سره کور جوړه نشه هغه له سور کو طلاق ورکو بیا دې جوړمن داړون ته سښوا واپس دې جوړ سره بیا سوکړه نکاو کړم اوس سم मसाला دا ما دا زیرو میټر دی او که نه چللی دلی دی نو په خبره پ نه پوهوي یعنی دا دویم خاون چې را منسته شوي دی پوونه شوي نو دا چې کمنو دی اولله بلکل پاک کړی دا نو دی به بیا د درتهلااقو شو وي مالک او که نه ما باخیا که دما من وایو واایو د دریو به مالک در دریو بسوی مالک, مالک. شوافی وی سوک وی آزمونگ نو سرخان ما محمد ام دالا دا. ده لکه ایمام شافی دی محمد خبره کرده ذکر دی ایمام شافی دی ایمام محمد سده شاگرده دی ایمام محمد ایمام شافی په دا شیده شید دی وی چی نا دی ما بقیه بسوی مالک دی چا مالک. یعنی یا با دی یو طلاق مالک یادو دو کەی ورکلونو د دو بصی مالک که دوه ورکلو د یو بصی مالک اگر چې منس کې بګیدار نه و را مست شو ویل دا مسله پوس وی مزمنګه او د شوافی ومنس کې دا مسله اختلافی شو من وایو چې د دریو طلاق کوsede مالک ته او شوافی وینې د ما بقيه sede مالک ته خبرونه پوس وی دې ما صلی استلافو اپدې کایا دغه دی چې پاین طلقها فلا تحل له مم بعد حتا تنک زوجه غیره د کایا تو کراغله تاسو معلوم نه دي تښتومې په راګه کې شو دا یو یاتې وګه پاین طلقها فلا تحل له بعد حتا تنک هذوجن امام شافی مون تر او چھد شو او وای چې حتا چې ده خاص د کتابونه ده اوس هغه په تر رقم کې د سیغو سره وای چې حتا چې ده دا خاص بچاره کتابونه ده دا حتا په نهایت پاني دلالت کوي څه باندې خدای وای چې پاین تو الله કહا کور کور لدرم طلاق فلاته له له من بعد نذر وا د خزا دي څور من دانولر آپس د درم طلاق نه د زه رووایک ته پایینله کاه که دریم ته لا کې وله ورکو ک په یو ور کې وله درې ورکل ک په یو ګټه کې والله درې و په یو منډ کې والله او کپ په دریو کالو کې وله درې ورکل او کپ نو نه سال کې له ورکړلو دری ورکو خو چې دریم ته لالااق شو شو غیر داغ مکلنو سردانان کار کلی دی چې دری یو کوي د دې غیر مقلدنه داتا پوسوکا چې توه دري یو دی نو کې یو سهار ورکه یو ماخام ورکه یو مازیګه ورکه د دې سهو کوم نه داجس دې دې جواب وکي دا شي ای یو غنټه کې ورکه بلې بلا غنټه کې ورکه بلې بلا غنټه کې ورکه د دې سهو کوم نه یا ای وینن ورکه بلې سبا ورکه او بلې بلا رزور کړ دې سهو کوم نه دام غیر شرعي دی شریعت ته خص دی خلاف دی یاوی پیاو فتا کی ور کو بل <سؤال> بل اپتا کی ور کو بل بل اپتا کی ور کو بیا م د شریعت نه سری خلاف تی عدد صف کم دی وته شو دا دری دی داس دی دری دی او چاوی سار ور کوي ماخام ور کوي ګرم ور کوي داسو شو شو شیاوی نن ور کو سبا ور بل بل ور کو داسو شو دری شو حته زلی وی چې ته په ما طلاق ته په ما طلاق ته او ما طلاق شو دا کوم خبره پاسه لو دی ته ګپ شپ پون بخار خال واکه دی لکه خبره د با جوړو خبره ثیرو بیر لاړه ولکه ونده کې بیا واکه دی حتا چې کوم نه شې دې خاص دی کتاب الله دې حتا چې شې دې خاص د کتاب الله دې او مخه تذکر دې فاین طلاق سو طلاقونه درې فاین الطلاق مرتان مر دوا او فاین طلاق هاسو درې په شوا حتا دی دریو طلاق پښه شې دې راغله دی نیمه شافی وی دا حتا چدی دا حتا چدی د سیر په دی باندې دلالت کوي چې حرمت حرمتي غليزه شو حرمت شو شو غليزه شو دا حرمتي غليزه تر سو پورې ده حتا تن کې حزوجن دا حتا صرف په دلالت کوي صرف په دی دلالت کوي چې دا حرمتي غليزان پر انتحار شو تر کوم ځای پوری چې <تصفح> بل خاون سر سووکي کی کاوکې په دی ځای کم د حتا دلالت نه کوي چې زوجي اولله روا شو که روا نه شوه چې کوم ځای درې طلاق موجود شوي دي نوحتته تن ک هپې دلالت و نه چې دا زوج ثانی محلل دی دپار د زوج اول ول پهېبانې دلالت ته وکې غکېې و کې غ کې دی, وکی دی, وکی دی, وکی دی شه کوم زې د ریت موجود شي په هغه ځای کې دا دلالت نکوي چې دا زوج سانی اول لخذسکي رواکې نو چې کوم ځای کې درې ندي موجود شي یو یا دوه وي نو هغه ځای کې و څنګه دا حتا دلالت کوي چې دا زوج سانی زوج اول لخذ حلال کړه دا کم ځای نه غلي دی اعتراض را باندې وګو وړو کې سره نه خبر باندې پوښتوي کنه شه د حتا چې دې د حرمت غلیزه په صورت کې چې کم نه مغیَّصا ا حتا غایز کنا چې کم نه مغیَّصا موجوده شي وي دری طلاق شوې دي موجوده شي وي دا حتا دا دلالت نکي چې غنينو دا زوجستانی زوجا ولا خزه سکړه حلال کړه بالکل ولا پاکه زیرو متر کړه ونه شوی نو فیم ما یوجد فیه المغیَّص فیما یوجد فیه مغیَّص چې کم نه دری طلاق موجود شي دي نو هغه ځای کې را حتا دلالت نه کوي په دیواني شې دې زوجي ساني زوجه ولاخذ سکړه حالا لکړه نو چې کم ځای کې مغیېم موجوده شوي نه دا یعنی یا یو طلاق ته یا په طلاق tino څنګه زوجي ساني زوجه ولاخذ سکړه راوړ چې تاسو یې زېرو مټه ریکړه والا پوسوي کنه سوال باندې پوسوي نو جواب ماته نه راغو سو ګوري وی ومحللیت زوج ثانی به حدیث حسیلہ لا به قولی حتتن کہ ازوجن غیر کم دلبہ حتتن کہ جن ثابت کړه هاڅه کسی کې امام شافعی ته مونږه په حتتن کې ازوجن غیر نه د استدلال کړه نه چې دا زوج ثانی د زوج اول لسده محلل لے. دا خو مونږ د حدیث د اوسیلې نه ثابتو دا حدیث چا نه ثابتو اوسیلې نه ثابتو د امام شافعی رحم الله غله پاتې پا کوو ویژه دا غن مونږ ثابت منګا ثابت کړه د حدیث چا نه دا وسیلې نه محلللیت د زوجسانی څه شي چې دا زوجسانی د زوجه ول لپاره څه دی محلل لے او خو دا ول بالکل 0 متر کړه دا چې منګه ثابتون د کم لنه ثابتو دا د وسیلې نه دا مونږ د هر تا تن حناړو ثابت کړي نته چې څنګه موږ تم جوړو چې هتا ده شهر زبس خدای ګردان دې کو سبق ته پوهستو ورګه چې کمزنه سوروګو ثم ان المصنف <سؤال> ختم منغله بادن شيكانا جتيكي पूरा हुआ सुम्मा ان المصنف ذکر ها होना من تفریعات الخاص على مذهبي سبت تفریعات اربع منها ما تم الان ما تم الان गोरसने च मातम तो हुआ है च मुसनफ मातम शुरू करे सलूर पुरुष वे ثلاث من وما سيجيء واورد بين هذه الاربعه اورا ول او دريو की दो तराजू न दी امام شافی ف په طریقه د جملې موطرزه اقال ان وی ویل ومحللیت زوج ثانی په حدیث الوسيله او محللیت د زوج ثانی په حدیث الوسيله دي لا بي قول هاتان که ازو جن غيره او جواب سوال مقدر ياريت په موږ باندې په جانب د شافينه تقرير د سوال غيري لوه پر پړ پړ प्रकारे دا فيه من تمهيد مقدمه اغاده ان الزوج ان طلق امراته ذري ونكح زوجه, زوجه بل ثم طلقها الزوج الثاني ونكحها الزوج الاول يملك الزوج الاول مالک تی دا ولنه من درنو مردان اخرى سلاس تدلقاتی یو زل بیا د دریو تلاقو مصفاقلو بلی تی فاقو و انطلق ایم را تاو که تلاق ور که خفل شزیل مادون سلاس د دریو نا کم یو یا دوا و نا کهت زوجن بل سم تلقا زوج دوین و نا کهت زوج الاول فاین محمد و شعفی ام لکو زوج الاول مالک تی اولنه زوج چین از این مابقیه من ایسنه نیو واحد چی مالک ته س انتلله که سابققان واحددن کتللا کو خللو مخکې یو نو اوس مالک دسو دی د دوه تصرو مغلله زدن په دوو به بیاګ دي مقلله ده و انتلله که سابقان ین یم لیکلان اوس مالک ته یو تل که واحددن لاغیررو د یو نزیات مالیکو نه په یو به بیاسګ دي مله ده دا ابي او سخمه ملله هو یم لکو مالک ته کوم روز هوځول او اول ايو طلقه حاضري ويکونه ما مزا من تلقه او تلقته هدرن صحیح ده کنا هغه مکه چې او طلاق ور کړلې دوی ور کړې اول ډلیټ شو بالکل سافټوير اپ اپډیټ کو ټول جملې سب خبره ما دې په خاص سافټوير اپډیټ دی نو سافټوير ولا اپډیټ کو لئن زوج اسانی زګه زوج اسانی چې کمندنو او او یکون محللا ایاها د چکمن او را و کون کړه د خزلرا د پاره د زوج اول بهل جدید په هلچا سره نیو سره ونهد مما مظامن الطلقه والتلقتين والتلقات مخک د زوج سانی نه مخک ک یو طلاق ترشه و ام ډلیټ ک دو ترشه و ام ډلیټ او ک دري ترشه و ام ډلیټ ختم پتر زال الشافی امام شافی دوړتا هوا امپیر ک سات گزرتا هوا خو په باونډ رابانی من کیچ فاطر شافی شفی امام شافعی مولا تعالی چې کومو اعتراض وکو بیان تمسک فی هذا الباب چې دلیل متمسک فی هذا الباب چې دلیل نیول په دې باب کې هو قول تعالی بین طلاقها فلا تحل من بعد حت ای مجر و کلمه حتا لفظ خاص او کلمه حتا لفظ څه ده خاص ته وجه ال ایمان الغایه وجه شو د بار د معنی د غایه و النهايه نو ان نکاح زوجی سانی چې نکاح زوجی سانی غایه تل رحمت الغلیظه دا انتہار دو حرمت چا غلیزه د پاره حرمت غلیزه استابت بذیل قاصص اس ثلاث ولا تاثيرا للغايه فيما بعد او نشتره اثر چ کومو غايله را پا غس دی. با کی چ ما بعد هچ علاوه د دین نه دي فيما بعد دا پوهی علاوه د دین صرف دوم را کوي چ دا حرمت غلیزه سر, سر کوي راسی تدینه علاوه نور تاثیر نه علاوه باندې پوهی فيما بعده منه علاوه د دینه فلم يفهم اما معلوم ان اسوا ان بعد النكاه يحدث حل جدید چه پد نکانا پیدا کیږي کی نو حل لزوج الاول ففي هذا يقال موجب الخاص نو پد کی موجب د خاص دوله شو الذي هو هتا فلم ل... فلم ما لم يكن الزوج الثاني هر كلا چنه شو زوج ثاني محلل باغ صورت کی و چې وجد فيه چه موجود شي د باغ کې څه شي يعني ص طلاق دري ففي ما نغز کی لم يوجد المغي چه نه د موجود شي مغي و هو مدون اولا این یا لا ای کون محلللن اولاد چه دیلی سنیشی محلل نیشی اولا زوجسانی محللن ایا ها و ای زوج زوجسانی محلل نیتا خزن زوج الاول بهل جدید فیقول مصنف نوائی مصنفی جوابی من جانبی هنیفا این کون زوجسانی انا کون زوجسانی شکی دل زوجسانی محلل ایا ها دی خزن را دی پار دی زوجی اول انما نسبتو منگا ثابتو دی به انما نسبتو منگا په حدیث او وسیلې باندې لا به قولی حتا تن کې حضور جن غیره ها میچ کمونو په دې قول شهادت تن کې ها کما اعظم تم لکه جستاس څنګه حدیث او وسیلې کم دې څنګه تثبیتو څه ډیر بعد